Так формулювала вона відтоді свої принципи у взаєминах із сильною статтю і обов'язково додавала тезу про яєчний порошок у штанях. Звісно, Уляниного Степана не можна було ставити на одну дошку з такими персонажами, але гризота в жіночій душі завжди знайде собі місце. А «Ні, насправді мені з ним добре, але отут, – Уляна показала собі на лоба, – відчуваю, не наче я річ якась». Вона замислилася, підшуковуючи правильний вираз. «Неначе сама собі не належу». «Щоб оце у всіх були такі проблеми, як у тебе, а у тебе, щоб не було жодних інших», – засміялася у відповідь Катька. «А він не буде думати, що я якась», – вона зупинилася, бо не знайшла годящого формулювання. «Якась? Якщо ти будеш сильно пручатися, буде думати, це однозначно». «А якщо тільки для початку, то все нормально. Знаєш, як та курка. Чи не занадто швидко я біжу?» Куряча філософія не приваблювала Уляну, але хоч би що крутилося в голові, коли твоє тіло стає на бік чоловіка, тут нічого не вдієш. «Дитинко, не думай про дурниці, раптом посерйозніша лакатька. Тримай те, що є, бо як твій капітан піде у море, матимеш досить часу на самоїдство». Від цих слів щось штрихнуло Уляну попід серцем. День Незалежності – не київське свято, навіть попри те, що головні святкові заходи проходять у столиці. Уляна ніколи не могла зрозуміти, звідки взагалі свого часу взялася ця незалежність. Уявіть собі, у 91-му році, посеред останньої декади серпня, коли всі люди, особливо чиновники, масово відпочивають на морі, у Києві змогло зібратися достатньо депутатів, щоб проголосувати за той самий акт. Кажуть, що комуністична більшість злякалася юрми людей, яка оточила Верховну Раду. Але звідки, власне, взялася ця юрма? Літо ж, серпень. Сама Уляна тоді була далеко від столиці, грілася з однолітками на пляжі рідного Очакова, як завжди у канікули, і бачила поруч Безліч киян, які попри московський пуч, аж ніяк не поспішали повертатися до своєї столиці. Вона готова була закластися, що на всіх чорноморських пляжах відбувається те саме. Телевізором йшло лебедине озеро, пучистів на прес-конференції били дрижаки, а кияни спокійно хлюпалися у морській воді, до останнього віддаючись святій справі курортну відпочинку. Згодом, поживши у Києві вже кілька років, Уляна зі здивуванням відзначила, що далеко не всі місцеві жителі у сезон відпусток емігрують зі столиці. Натомість багато хто віддає свої тіла дніпровським пляжам та воді, яку неможливо порівняти з Чорним морем, ба навіть із Дніпро-бузьким лиманом, на березі якого, власне, і стоїть її рідний Очаків. Звісно, за всієї поваги до сивого Дніпра Славути, Фена, або ж Дана Приса – річки великої та легендарної, але зіпсованої греблями електростанції, через які вода у серпні стає схожою на зелений борщ. Певно, саме ці патріоти столичних пляжів і створили революційний натовп у далекому 91-му. Але можновладці усе ж таки воліють відпочивати у Криму, тож звідки тоді взялися депутати? Але хоч би як воно було, нині охочі святкувати незалежність у Києві мають повертатися з відпустки за тиждень до крайнього терміну, тобто до початку шкільного року. А заради чого, скажіть, будь ласка? Був Ющенко, то хоч парад проводив дітям на втіху, а зараз? Та й ті скиян, що у серпні з якихось причин мусили сидіти у столиці, у вихідні намагалися чкурнути на дачі, що їх теж не бракує навколо Києва, і з західного поліського боку, і зі східного надніпрянського. Адже Київ неначе наче велетенський вузол поєднує Полісся з Надніпрянщиною, а Поділля – з Подніпров'ям. І затишних місць тут на будь-який смак. Отже, лише невдахи, які не заробили ані на власну дачу, ні на відпустку у серпні, мусили визначати державне свято у Києві разом із щасливими туристами. Проте цього року Уляна не переймалася через таку свою долю і, користуючись яскравим сонячним вихідним, витягла Степана на прогулянку містом. Про свято думати не хотілося, бо за нової влади воно дедалі більше виглядало фікцією, Іуляна вдягла легкі брюки та футболку, а оскільки прогулянки Києвом не бувають короткими, на ноги взула старі зручні кеди, які дозволяли не зважати на пройдену відстань. Вона запропонувала поїхати до улюбленого боцсаду, однак Степан все-таки потягнув на Майдан. Приїжджим, здається, що саме там знаходиться епіцентр столичних подій. Дійсно, навпроти пам'ятника Галі на палі красувалася сцена, перед якою парканом було виокремлено віп-зону. Під променями серпневого сонця там упрівала невеличка кубка офіційних осіб, депутатів, дипломатів та інших підневільних чиновників у парадних костюмах. Місця їм виділили явно забагато, тому попри високий статус і поважність Скупчені під сценою люди виглядали жалюгідно, збившись у кутку неспіврозмірного великого загону, наче отара овець. Перед парканом, спираючись на прапори, сумували хіба що лише трохи чисельніша група професійних прапороносців, журналістів та просто роззяв. Цікаво, українські прапори їм руки не печуть? Степан кивнув у бік мітингувальників. Вони ж, мабуть, їх вперше у житті тримають. Нічого, хай звикають, злостиво посміхнулася Уляна. Це вони раніше за проросійського опозиціонера стояли, а тепер за українського президента. Ні, насправді вони й тоді стояли за гроші, і зараз, уточнив Степан. Тим більше, хай терплять. На сцені, за круглою трибуною, з'явився президент зі своєю фірмовою посмішкою ідіота. Група підтримки ожила і замахала прапорами. І йому теж незручно. Стільки років проти цих прапорів боровся, Степан посміхнувся самими кутиками губ. Уляна знизала плечима. А я гадаю, що коли він має інстинкт влади, а він його точно має... «Пам'ятаєш, з якою мордою на інавгурації ховав у кишеню посвідчення?» Степан кивнув. «Значить, має розуміти, що у незалежній країні він президент, тобто перша особа. Рівня і Обамі, і Путіну. А без незалежності буде просто московський холуй, яких тисячі. Ти оптимістка», – підсумував Степан. Так, Уляна була цілком серйозною і немовби переконувала сама себе: "Я оптимістка і не буду кричати, пропало все, тільки тому, що президентом вибрали не того, кого я хотіла, тим більше, що сама не знаю, кого хотіла". "Будеш слухати промову?" вона посміхнулася. "Я оптимістка, а не мазохістка. Ходімо краще десь на каву". Вільних місць у кав'ярнях було достатньо. Мало хто з приїжджих роззяв розумів київський кайф неспішного кавування. Уляна повердувала трошки, переходячи із закладу у заклад, але врешті знайшла те, чого хотілося зараз. Затишний столик у закутку, тиху музику і аромат меленої кави. «Мені, будь ласка, капучино», – замовила вона. «Для мене американо», – сказав Степан, і коли офіціант Цибатий київський мальчик пішов виконувати замовлення, додав: Бачила б ти, з яким обличчям американо приносять у італійських кав'ярнях, а польську каву або цю страшну фільтровану по-німецьки? Такого у них взагалі нема. Зате є така, що на ковток не вистачає, як наркотик. Я навіть еспресо не розумію, що його там пити. Я ж у Сибіру виріс, а у нас там п'ють чай. Відрами п'ють. Знаєш, як говорять? Чай не п'єш, откуда сіла. Випіл чай, зовсім ослаб. Уляна посміхнулася. Невже кави зовсім немає? Ну, як тобі сказати? У нас було кофе, така світло-коричнева каламутна бурда. І наливали її у столовках чайника, у стакани. Мама для батька чудом іноді доставала справжню і молола її вручну. Але мені не давали, бо малий був. Наче навмисно, щоб довести кавові переваги Києва перед далеким Сибіром, саме у цей момент повернувся офіціант із двома чашками темного напою, з бежевою пінкою та мигдалевим печивом від закладу на блюдцях. А як виріс, теж не давали. А як виріс, то батька вже не було. Помер, коли я вчився у п'ятому класі. Табори, знаєш, здоров'я не додають. «Дякую», – відпустила офіціанта Уляна та провела поглядом його астенічну постать із помоді обвислими назаду штанами. Потім, неначе для контрасту, поклала долоню на міцну чоловічу руку поруч. «Ти любив батька?» «Це складно», – Степан замислився. «Він помер, коли я ще підлітком був». У такому віці хлопці ще батька не дуже відчувають. Суворий, вимогливий. Що там іще? Я більше з маминих розповідей про нього знаю. Вона говорила, що як носила мене, батько був упевнений, що буде син. І одразу сказав, що теж буде Степаном. Вона питала, а як буде дівчинка? А він співав, а як буде хлопець, буде воювати. А як буде дівка, то вижену з хати. Мати дуже ображалася бо, як усі жінки, хотіла доньку. Але вийшло усе по його. А чому саме Степан? Родове ім'я? Степан стянув плечима. Не знаю. Він по-батькові Осиповичем був. Степан Осипович. Йосипович, автоматично поправила Уляна. Та ні. Мама завжди говорила саме Осипович. Казала, що на Галичині кажуть Осип. А він з Галичини був? Степан зітхнув. Це дивна історія. Він про себе нічого не розповідав. Казав, що родичів не лишилося, а коли мама розпитувала, жартував, що на дві третини – галичанин, а на одну – східняк. Як це – дві третини? – не зрозуміла Уляна. Щось ми такого по біології не проходили. Буває на половину, буває на чверть. А на третину – це як? Степан сьорбнув кави і відкусив печива. Він не любив, коли говорили про минуле. Казав мені, що це страшно і що мені воно не треба. А що ти хочеш? Ворог народу 58 стаття. По цій статті під розстріл попадали, і заднім числом теж на повторний суд і до стінки. Мамині, до речі, по цій самій статті насилку пішли. Чсір, чула таке, член сім'ї і зменника Родини, а реабілітація Уляна. Пам'ятала бабусині розмови з мамою на політичні теми, хоч тоді й не звертала на них особливої уваги. Не підпадав. Маму реабілітували, а батько так і залишився осудженим. Степан вже прикінчив своє американо, коли Уляна все ще насолоджувалася ароматною, з присмаком кориці, молочною пінкою. «А ти вирішила дослідити мій родовід?» «Та ні», – підвела очі Уляна. Просто мама казала, що діда вислали з Галичини саме під іменем Степан Шагута. Ще до війни. «Діда? А скільки тобі років?» – уточнив Степан, і тут таки засміявся та жартома ляснув себе по губах. «Тридцять три. А тобі?» – у відповідь засміялася Уляна, хоча чудово знала відповідь з контрактів, з якими допомагала йому розібратися. 45. Але я не про те. Батько мій – 17-го року народження. А твій дід? Не знаю. Мама – 39-го. Бабуся народила її у 21 Виходить, що вона – 18-го. Точно, 18-го. Вона пригадала напис на бабусиній могилці. А дід був трохи старшим. Треба перепитати. Степан взяв з блюдця ложечку і замислено крутив її в руках. Тобто ти хочеш сказати, що це може бути один і той самий чоловік? Твій дід і мій батько?» Уляна лише знизала плечима. Вона ніколи не ставила питання саме в такому розрізі. «Ну, прізвище – те саме, ну, ім'я, тепер виходить й вік, але щоб отак одразу – один і той самий?» «Він казав, що рідних нікого не лишилося», – повторив Степан іначе сам до себе. А проте Оляна перш за все була юристом, тому розуміла, що такі збіги не терпляються щодня. Не знаю, бабуся втекла з Тернопільщини одразу після війни, боялася цього самого чсір.